E, bueno, gauza da hori da, eh? urtero egin den valorazioan, ba oso valorazio positiboa egin da eta, bueno, egia da, ater ba, petxea berez, ba, ba oso ondo funtzionatzen e, e, ibilidela eta ondo zijoala eta orde izan da sorpresa, eh? sorpresa guztionzat eta eta guretzat da karri baizik eta sorpresa ondiena jaso duten denegoan e, langile beraiek izan dira Eh, bueno, gauza da, guri, orri, udaran, ba, udaran e, deitu ziguten langilek, guk ez genukan inongo komunikaziorik eta informaziorik, eta beraiek izan ziren txiren, ba, albizteren berri mantxigutenak. Uh -huh. e, gainera, erreser bat, de xente eginak zituela itxiute? Bai, bai, bai, hori da, gauza, eh? Ez que, hemen, eh, arazo hondiena, hori da, gauza da, e, berez, E, etorri ze, dan gilik etorri zirenean, esan ziguten hori, ez, e, ba, etxekitela zer gertatzen zen, informazio eza izugarria zela, etxekitela, ba, nol dikantzatorren historia, baina, bueno, ba, entrezak bilduziela eta ikusten denez, ba, zantzien, bakarra izan zen, ba, ba bueno, e, ba, zelantzak zeudela eta etxekitela jarraituko zuten, orduan, ba, berguk informazio gehiago geneukan edo ez, Eta guk esan genean ba geneukan lehengaldistea hori zela. Orduanmo bueno, informazio bilhasi ginean udaletse barrenean eta bueno, azkenean batera eta bestera hondoren, eh e, bueno, ba, ba lorr horretako arduraduna ekinzun egon bildu ginean. Eta, bueno, ba, gauza da, guztia, kontratazioa arazo baten ondorioa da, ez? Bueno, ba, kontratazioan horregon dira gauza batzu, ba, etzu, berra behar bezala definituta edo, interventoreak definizio juridiko, ekonomiko eta finanzieroa un diago bat, eskatzen zuen proiektua hobeto zehaztea egotea, eta horren arabera, bera ba, bakizuen geha ja, kontratunet ez zintzula aurrera gehiago jarraitu. E, horren mm. ondorioz, erabaki da, e, atalpetxea, 20 chat 20 eh 20, be, osea bai eh 20 negoziotasun batean itxi egingo dala. Baina ez dute seazten ez ta ere no izan eh, berriro irikiko denean. Ordun dena horra airean dago eta errealitate eh, bakarra da oraingoaz batertea itxita dagoela eta langile beraiek kalean daudela, eta naiz eta gero eh berriz ere iritzi langileak adibidez eh, eh subrogazio eskubidea galdu dute eta ez daukate inongo bermerikan ba, berriro kontratatua izango deirenik. Eta bestetik zuk esaten zenuna, eh? errezer den historia. E, Martindu zenea, atortetxe bezala ondo funtzionari zenari zen, orain bertan, ba, behoia zantzea bastiango, behoia danostiko e, ba, maratoiari begira, errezer bak zeuden, eta baita beste hainbat gauzetarako, e, eta ari ez oier bertan bera utzi behar izan dira. Hortun gauza da, iztea erreixa da, baina gero berriz ere irikitzea eta e, orain arte urtetan egindako lana berriz ere berreskuratzea ba, oso zabe izango dala. Eh, aipatu dugu, eh, ba, informazio horik ez duela udal gobernuak eman publikoki, eh, ba, egueraren berri, baina kontua da, beno, ba, benitxita ere bihazte pasabirela, eta aipatu duzu langileen bidez eta sokatik tiraka nortu behar izan buzuela Oida. informazioa. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gauza koladia, oza, sea, ez den ba, da, nada, oza, sea, ez informazioa gausa hoetan ez den mate, nosa gauda leitzea erigustaten zailan informazioa, betira, propagandistikoa, beraien burua, ba oso, era elegante eta dotorean agertzen duena, baina nolako gauzetan betire ere, biten dutena da, Ez dute zango eskutatu, baina behintzat isi ligeratu, ez? Eta, eta ez dute ega, ez errez ezaten olako gaien inguruan, eta ez dain olako argipenik ematen. Hum, e, bien bitartena aipatu bitugun errez erbak eginak zodenak sintzilik eta esan gabe doa errez berriak egiteko aukerarik ez dagoela, noski? Hoi da, zalea da, eta gaine ziren zekan, hori da, zalea da, e, arrazo oso simple batea bat izaren, ez balin barak eta ez balin barak diteberaiek ere, berriz ere, mantzan, noiz jarriko da ba, ze egin ditzazkezu errezerba batzuk. Oza, ez dauzklazu, inengo, bermedikan ez dakizu lako noiz e, irikiko dan. da, nik negin maia txarako hartu nahi baldin badut, eta ez badaiakit, ez da irikitegoan ba, ez dakiz ze, ze bermeda aukadan, ezen Eta gero hor, badabeste galtabat, ba, ba piskaterea, deitzen doizenduna, eta da hori, e, zukezuan duzuna, e, alkateak, Ba, esan zuen, zidiarra no, si refuxatuak eta, ba, ba, bueno, e, jasotzeko aterpetxea ba, bueno, ba, e, bideratuko zela, eh? Uh -huh, bain. e, Baina, bueno, hor e, e, beste arazo bat dago, eta da, langileak ere, ja bertan ez daudela. Hor dut, zein ekeramango du e, aterpetxearen kudeak eta zein eskuberatuko da hori. Hor gainera, e, gobernuaren barrenean, hor beste arazo bat gehitzen da, eta da, aterpetxea berez, Ba, e, kultura, e, eta bueno, e, euskera eta gazteriaren e, arlotikan eramaten da eta aldiz e, basi biharrek refusiaatuena kooperazioaren arlotipan bihardura dudia eta gun bueno, ba, guzti hori, bueno, ba, ba, elkar laneean e, egin beharreko zerbait izango da eta ikikuko da, ez eh? baina hmm. orainoz minkaz duk nabaritu egun bakarra da izugarrizko descoordinativa, o sea, hmm. ba, ba, bere momentuan gainera, bueno, bai jabete bat dela gutxora bera aipatuzun alkateak, ba urritik aurrera, ba haiegatzen e, hasiko e, direla, printzipio oso oraindik ja. ere inork ez daki Ezer, baina gila da, bai, ma, hortxe martindu zeneako aterpetxa zutela markatua, eh, ostatu demateko, eh, ma, refuxatu egi. Eh. Eh, hai, Haipatu hai, hai ez duguna da, eh, bai, bueno, ber, bertako langilak, langabezian direlarik, zen ba, langiletaz, zen zenba pertsonetaz ari garen, eh, ba, lanbiden izen eman beharko butenak? Ba, igor beres, eh, zi, langilenguru dira. Karo, hauen kasuan, normalean gertatzen dana da, Eh, bueno, olako lantokitan, aritzen den jendeari aplikatzen zaion lan itxarmena ostelebitzako itxarmena da eta itxarmen horrek, ba, daukan elemento positibo bat izaten da subrogazio eskubidea jasota edukitzen duela ordu nahiz eta kontratazio bat erori edo enpresa bat e, ba, ez jarraitu e, e, servitzu hori ematen enpresa berriak normalean lankile horiek bere plantillan sartzeko bete beharra dauka gau, kasu hontan kontratua bertan-bera usten denez eta amaitzuk ematen denez ez dago esleipen berri dikant eta ordu langileak zuzenean langa betxiraduaz. Baina mm -hmm. zen oh, genienazen, right. behintzat ba, zaiatzea enpresarekin akordio bat egiten ba, emendik anilea bete batzutara edo ortera edo irikitzen badute berriro eta enpresa esleipua ateratzen badimada ba, behintzat aukera izan dezaten berriz ere azteko, baina no? Mm. Baina, or, bai. Udalak esku hartu beharko luke, ez? Azken batean hori hori oke, bai, bai, bai. Bainon badakigu ez dura egingo. Beraiekin gildu zen eta, bueno, eta bai, ix politak, baina giro badakigu hori egitate bilentatzeko ba neitzoki izaten dela.